Дідусь здивовано поглянув на неї і проказав. «Риба плаває у воді, її треба спіймати. Чого це ви прийшли сюди з відрами? У мене ось тільки з десяток дрібноти, і це майже за цілий день. Я її не продаватиму. А ти ще й з кочергою обернувся до мене. Навіщо на тобі? Нею ополонку не проб'єш. Цього року лід товстий». Так ніж ми й повернулися додому. Тітка Маруся аж тремтіла від люті, а я реготав. Весна того року настала рано. Дивно, але не було навіть повені. Дніпро, звичайно, розлився, однак поділ не затоплювало і мешканці прибережних будинків не плавали по набережній на човнах, як це траплялося зазвичай о цій порі. На травнею свята – Почали працювати пляжі. А в кінці місяця у місті вже не можна було всидіти. Така стояла спека. «Чи не мотнутися нам на Дніпро?» запропонував Гарик партизан, коли ми з нічев'я зібралися зранку в затінку дворового кошлатого каштана. Справді, заняття в школі закінчилися, навіть іспити минули, будній день батьки на роботі Навіщо ж безцільно тянятися дворами? До того ж парке сонце знову обіцяло парню. Ти ж у нас авангард, пожартував я. Виходь уперед, а ми за тобою. Мене звуть Гарик, образився партизан. Запам'ятається назавжди, якщо не хочеш ходити з розбитим носом. і дай мені легенького щеглика. Погодилися йти на пляж лише ми втрьох, Гарик з братом і я. Черга на катер була невелика, в робочі дні містом прогулювалися тільки відпускники й приїжджі, тож ми відразу переправилися на Труханів острів. На тамтешньому пляжі був один-єдиний гардероб, куди завжди стояла довжелезна черга. Тому більшість пляжників влаштовувалась під дерев'яними грибками. На самому березі або ж у зелених заростях верболозу неподалік, майже поруч з грибками. Під грибками здебільшого таборилися поважні люди, які приїздили цілими сім'ями. Одяг вивішували в затінку на дерев'яній шпичці парасольок, Взуття ставили під тапчанчики довкіл грибків і туди ховали прикраси гаманці і модні в той час вітчизняні наручні годинники Победа Звісно, ті, хто їх мав. Це були, як правило, постійні компанії, вони бронювали місця під дерев'яними парасольками з самого ранку і не підпускали до себе сторонніх. Звичайні ж люди, молоді за віком і підлітки, як ми, віддавали перевагу найближчим кущикам. Де менше зайвих очей, майже ніхто тебе не бачить, принаймні можна усамітнитися. Таку місцинку надибали собі і ми. Першими розвідати, яка вода, відправилася Гарик з братом, а я залишився оберігати наші скромні пожитки, засмагаючи на сонці. «Водиться те, що треба, не хочеться виходити з неї», доповів про свій похід партизан. Трохи полежали, відпочили, і настала черга мені йти купатися. «І я з тобою», – підвівся Гарик. «А ти сиди на місці», і ні кроку звідси без мене, – суворо наказав Владленові. Поплавали, побризкалися у воді і вийшли на берег трохи обсохнути. Було вже близько полудня, сонце припікало, більшість пляжників ховалися у затінку грибків. Ми з Гариком стояли спиною до води і раптом звернули увагу на якусь дивну поведінку відпочивальників. Вони підхоплюються на ноги, пильно зирять на річку. Одні всміхаються, інші не приховують образи. І натовпом сунуть у наш бік. Озирнулися і ми, і обімліли. З води вийшла гарна дівчина років 18 струнка, довгонога, з розпущеним рудим волоссям. І зовсім гола рушила окрайкою бережка. Вона ступала гордовитою ходою і, на кого не дивлячись, лише розбризкувала ніжками довкіл себе теплу водичку. Такого ми ще не бачили.